На передову їздить і літає. Всі офіцери переконані в тому, що невдовзі фюрер присвоїть своєму улюбленцеві звання фельдмаршала. Та тут же Вундерлі згадав, що командуючий поїхав в район Пріякули, звідки вісім дивізій, в тому числі три танкові, розпочнуть нежданий наступ, щоб утворити коридор до Східної Прусії. Це була б велика перемога. Чотириста тисячна армія тоді б з'єдналася з військами, які боронитимуть Фатерлянд. Тоді фюрер неодмінно дасть Шернеро звання фальдмаршала. Гаут фюрер Фюндерліх заздрісно зітхнув, примруживши замріяно очі. А коли він стане штандартен фюрером ССР. На в цю мить правою ногою перечепився через пеньок і впав, боляче вдарившись коліном. Він аж скрикнув. До гауб штурмфюрера підскочило кілька айсергів і кротов. Теж дивина об пеньок ударився, шеф, скривив губи кротов, а вголос запитав. Наліву чи на праву ногу спіткнулись гер гауб Якщо наліво нам сьогодні А Вам боляче? Вандерліх не відповів, а тільки скривився. Кротов усе зрозумів. Хитрий солдатську шинелю натяг на себе, а вона на ньому як на опудалі. Маменько Кротов не мав підстав у душі ненавидіти Вундерліха, Уже тому, що Гаупт Штурнсурер виклопотав Кротову нагороду – медаль. Ця медаль дозволяла Кротову жити на широку ногу, особливо в Латвії. Є що їсти, є що пити, є жінки. Є ще й золото про чорний день, сережки, каблучки, годинники, зубні коронки. Війна війною, а про майбутнє думати треба. Кому ти потрібен у чужій країні без золота? Зараз поки що йому непогано. От тільки оці полювання за парашутистами його засмучують, сердять. Каротову давно вже треба б закінчити школу пропагандистів-власовців у Добендорфі, що під Берліном, а потім працювати десь у власовській газеті. Ще яким би репортером був чи коментатором. Скінчив ж за три роки до війни техніком культосвітніх установ. І він зиркнув швидким поглядом на Вундерліха. «Сей, чи пився в мене, як шуліка в курча, не відпускає в Німеччину? Звідти в разі поразки Гітлера у війні легше змитися кудись подалі за океан, взявши на прокат ще чиєсь прізвище» хоча б того Хрименка чи Очеренка, які стали першими вбитими мною на війні. Кротов йшов поруч з Вундерліхом, підтримуючи його підлікоть. «Скоро хутір», – сказав один з місцевих айсергів. «Парашутистка може бути там». «А якщо їх цілий загін?» – раптом сказав Кротов, аби подивитись на свого шефа. Яке враження справлять ці слова? Скільки зараз вештається по лісах утікачів з полону, дезертирів з 15-ї латийської дивізії? Чого б їм не об'єднатися? Вондерліх зблід. Можливо, дівчина ходила від партизанського загону в розвідку. В такому разі їх можуть зустріти кулеметні черги. Крото самовдоволено Прикусив губу, свого він досяг. «Що ти кажеш, пане Кротов? Який загін?» Втрутився Айсар. «Тут багато хуторів навколо дороги просіки через кожні 500 метрів. Всі лісники служать у нас. Нема тут ніяких партизанів, а може бути лише дівчина-парашутистка і кілька чоловік із нею». Да й парашутів ми бачили лише два, додав інший вояка з межа кеті.